та постійне оновлення в завороженій сталості свого почуття. Це весь час живило її душу і виправдовувало її дні та ночі під благословенним сонцем, яке знаходить у собі снагуна лише світити, а й гріти. Якби Катерину зрадила й ця любов, а точніше, якби вона зрадилася й цієї любові, людство стало б свідком однієї з найбільших трагедій. На маленькому розчепірковатому цеглику вона сиділа біля тоненької стаблинки дикого маку, прозорі чешерці якого вирував червоний голос землі. Катерина ще не знала, для чого знадобиться їй цей предикий мак, в якій картині він зацвіте, який сюжет він осяє своїм невмирущим вогнем. Але передчувала, що знадобиться він неодмінно, і його треба намалювати, бо інакше він проходитиме сни знову-знову, пахнутиме їй зранку до вечора. Зараз він говорив зі своїм запахом. «А чи ще цвітує, тому мені добре?» І тому я щасливий, що знову в ці літо, що немає лихих вітрів та граду, що гріє сонце, синє небо, літає птиці. І мені досить цього для щастя. Я хочу, щоб і тобі було зі мною добре. Нічого не вимагаю від тебе, жінко. Лише дивись на мене. Бо коли немає для кого цісти, стичавіти можна ще більше. І вмерти. Дивися на мене скільки хочеш, бо сьогодні при заході сонця я впаду. Коли Катерина змальовувала червоні пелюстки маку, над її головою квола заголапджила. Жінка ледь помітно водила голчастим пензликом, їх вона здавна майструє сама з вишневої гілочки, бляхи від концерної банки та тхорячого чи ховрашкового волосу. Затаювало подих при кожному порусі зап'ястя. Все ніби перетворилось на пильний зір, і тому не почула, як бджона сіла на її руку, Відпочила, потім по ковській вишневій гілочці переповзла на полотно. Тепер Катерина її побачила, і рука її замерла, щоб випадково не струсити бджолу на землю. «Куди це ти, дурненьке, повзеш? Он же мак поруч, гарненько тримайся, а я тебе перенесу на пелюстки. Гречки цвітують, соняшники зваблюють тебе, квіти аж навшпинки стають та квітують, а ти на сухий вишневий петичок сідаєш. «Може, яку новину мені принесла від квіток?» А Вона довозводилась на засиджені ноги, перенесла бджолу на мак, постежила, як таворушиця, чеберяє крильцями, сової хоботком, поденці макової чашечки. Коза одірвалась від паші, простягнула в хребті, прогнулась, незграбно закинула голову і закопили гостряком рога, чухала запалий бік. Це, однак, не заважало їй стежити за хазяйкою, та гріти своє око на пахкому вогнеколі дикого маку. Катерина знову присіла на стільчик, розмішала цяточку фарби на уламку скла, а коли зала політ на полотно, бджола вже сиділа на смальованій нею квітці і так запопадливо длубалась в пелюстках, і на праці знайшла там для себе солодкий споживок. — Чи ж ти, боже, вільна? скрушно здивовано поспитала Катерина. — Чи горечко прилучилось з тобою? Чи погибелі шукаєш на свою медову голову? Ой, і затужать же квіти за тобою. Вона підставила бджолі сухий пензель, але та пронизала дзагоміла, поголювала своє жало, відповзала від дитівних волосинок, залишала по собі червоні накрапи слідів. Світ надто великий, щоб звертати увагу на смерть бджоли, яка переплутала живий мак із його намальованою подобою. А хіба в ньому, в цьому превеликому світі, щось міняється, коли помирає людина? Його найдосконаліший витвір. Хтось затужить, хтось заламає руки, чи вдариться головою до мовину. Сверхнеться чиєсь серце, хтось іще більше посамотнішає, Але десь закричить новонароджене дитя, і все повернеться на своє двічне коло. Ти ж це давно знаєш, Катерино. Ти дійшла до цього своїм власним розумом. А чим більше цьому переконуєшся, тим ненаситніше тобі хочеться жити. Жити, щоб малювати. Інших радостей тобі вже не знати. Може тому ця єдина, така неймовірно велика та невідступна? Жити, щоб малювати, бо лише малювання дає тобі відчуття самого життя. Страва, страва. Чудла сіла на мою квітку лише тому, що переплутала її всі справжньою, живою. Колись би я вважала, що це добре, бо домоглася схожості з природою. Ле -ле, як я й досі погано малюю. Справжній живий мак на пригірку гетьманського урочища потішить людське око більше, ніж моє квеціння на полотні. Знаєш ти про це Катерину, а даєш собі попуст? Вона По рвочко звелася на ноги, так рвочко, що біль не встиг озватись в колінах. Взяла пальцями бджолу, перенесла її на живу маковину, вмочила довстий пензель у землянисту фарбу. І рішуче перекреслила намальоване, а потім довго дбайливо ховала червоні пелюстки під шаром попелясто-чорної фарби. Та червоне поставало, наче кровоточилось під землі,